Я кинувся до провіднички, віддав їй решту грошей, і вона простягла Мар'янин квиток до Гомеля. Я кинувся його цілувати. Весну і літо мотався кожні вихідні в Білорусь. Ходив вулицями міста, але нікого навіть схожого на неї не зустрів. Зрештою звернувся до кореспондента радіо, розповів свою історію і попросив Мар'яну відгукнутися. Хто б міг подумати? Більш як через шість десятків років Сиджу в кімнаті сам За стіною волає наш з Мар'яною син Якого я до божевілля любив маленьким А її давно немає Мені потеланило з жінкою Ми часом сварилися Вона виплескувала на мене свинцевий гнів Ідіот, гад, тварина а потім брала мою руку, укривала нею свою голову і плече, сідала так близько, що ставала моєю частиною і жартома шепотіла. «Не сердісься, бро!» Доки ті горлають на весь будинок, згадувати про Мар'яну неможливо. Я відриваюся від столу і раптом помічаю, що фікус доріс до стелі і гострим наконечником – Намагається її пробити. Чому ж його так потаскало? Невже він полюбляє галас? Минулого разу що було? Заходила невістка. Злилася покоївка. Так-так, я не поливав його, а він ріс. Він ріс. Тепер його стебло вже стало завтовшки, як рука боксера. Я підставляю стілець, залажу на стіл, нагинаю дерево і відтинаю йому вверх. «Хрусь! Ось тепер ти знатимеш своє місце. Розумієш, друже? Інакше неможливо. Доведеться тебе викинути з будинку». Доки я повертаюся зі своєї мандрівки у піднебесся, з-під листя почали вилазити тонкі жовтуваті пагони. «Ну ти даєш!» «Що ж, хай зайдуть ті матеріалісти» і облізуть. Як вони це пояснять? Коріння витяглося з горщика, познаходило щілини у підлозі і окупувало її. Ні, його таки пора видворяти. Син з уродою пішли до авто. Вмикаю на всю телевізор, приношу з комірчини сокиру, обрубую коріння. Ми, українці, дуже працьовита нація. Пройдіть неділю, по російських деревнях. Там на лавках лузають насіння або п'ють горілку. Ми ж тягнемо, несемо, косимо, рубаємо, вичищаємо, годуємо, полемо, варимо, миємо, білимо, метимо. Навіть академіки на дачах щось таке вирощують. Ви уявляєте, доктора наук Гарварда, який сапає картоплю, а українські сапають? Сам бачив, але у мене сокира не вельми слухається. Тонші стебла вислизають з-під леза і світять голою серцевиною. «Татко, татко, звук тихіше можете зробити?» «Не можу, не можу!» От пройде ця невістка. Щось таке унюхала. Я вже вичистив пів кімнати. Татко, зробіть тихіше. Вадечок не може заснути. Ваш правнучок. Зробіть тихіше. Ти заткнешся, га? Здається, пішла. Треба бути обережнішим. Зрештою, обрізати можна великим кухонним ножем. Та де його взяти? Або ножицями. Справді, ножицями краще. І ржаві кравецькі ножиці давно валяються у письмовому столі. О! Ножицями легше. Близько півночі я звалив фікус, обрізавши усі корінці. Розрубав натре стовбур, і коли у домі усе стихло, витягнув частинами на подвір'я. Залишив там, де горщик з рослиною поставила чужа людина. Визбирав всі корінці, листя, шматочки кори, подумав, вранці треба буде якось пояснити, що це за деревина. Але так нічого й не придумав. Упав на ліжко і заснув. У Мар'яни була одна дивна звичка. Вона назбирувала за літо пучки різного цвіту, засушувала букети на підвіконнях і сходах, а потім, що суботи, робила собі квіткову купель. Мабуть, тому в неї очі так і не вицвіли до старості, дзвіночками залишилися. Коли сміялася, здавалося, вони калатали. Мар'яно, прости. Тебе зістарила любов до дітей і внуків. Ти почала руйнуватися і осипатися, як осипається вежа. Я не зупинив цього. Я зозла кричав, що давно тебе не кохаю, що мене тримає лише страждання юності, коли шукав тебе в гомелі, розкидаючи очима на вулиці зустрічних дам, як мотлох. Насправді я любив тебе завжди. В останнє ти мені пахла квітами у домовині. Прокинувся в досвіта, отого що за вікном тріщало, мов ламалися столітні дерева. У будинку не світилося, здавалося, поруч немає живої душі. Виходжу на ганок, пролітає чистий, святий сніг, ні вітринки. Рушаю до брами, де ввечері залишив фікус. Фікуса ніде, нема. І тут відчуваю, що земля піді мною ламається, ноги підкошуються, біля ніг відкривається чорне бездонне провалля. Осипається глина,